פרשת אחרי מות, פרק ט"ז. וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו. ויאמר אדוני אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה. כתומת בת קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשרו, ובאבנת בת יחגור, ובמצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם, ורחץ במים את בשרו ולבשם. ומאת עדת בני ישראל ייקח שני שעירי עזים לחטאת, ואיל אחד לעולה.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 והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יועמד חי לפני אדוני לכפר עליו, לשלח אותו לעזאזל המדברה. והקריב אהרון את פרחתת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ושחט את פרחתת אשר לו, ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני אדוני, ומלוא חופניו כתורת סמים דקה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 ובא אהרון אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד, אשר לבש בבואו אל הקודש, והניחם שם. ורחץ את בשרו במים, במקום קדוש, ולבש את בגדיו, ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם, וכיפר בעדו ובעד העם. ואת חלב החטאת יפטיר המזבחה, והמשלח את השעיר לעזאזל, יכבש בגדיו,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 ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו, ולבש את בגדי הבד ובגדי הקודש, וכיפר את מקדש הקודש, ואת אוהל מועד, ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כל העם הקהל יכפר. והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לכפר על בני ישראל מכל חטאותם, אחת בשנה, ויעש כאשר ציווה ה' את משה.